Aquí Paella, el teu programa de Música Negra a Radio Tortuga. Stay away Bé, bueno, benvinguts a una edició nova del Funky Paella. Avui tenim un convidat d'excepció. Ja sap que normalment no sol xerrar. Ara faig els programes posant una cançó de a les altres, però avui estem d'enhorabona perquè tenim aquí a en Mili Gené. <totipos> Què tal, Mili? Molt bé, i ara que sent de fons en Jimmy Magriff, com a millor. Jo sabia que t'agradaria. <totipos> sí, l'has encertada. Jo... T'he de contar un secret. Això no estava preparat, però jo tinc molts bons records de, de veure tocar amb una banda, que era Funky Time, uh -huh. que per a mi, eh, jo que sóc un amant de la música negra, quan vaig arribar en aquesta ja farà 13 anys, tot era nou, tot era uh -huh. descobrir el Bluesville, poder sortir cada nit de concert al Bluesville, veure aquelles bandes, el blues, no? M'ha agradat moltíssim aquella època i, de fet, eh, la meva parella actual, uh -huh. que és la mare de la meva filla, la vaig conèixer a un concert de Funky Time. Què dius? Això se'm mereix un poc de volum. Wow ha! <laughs> Sempre me'n recordaré d'aquella nit, pot pensar, no? Uh, perquè jo, en veritat, venia a veure-vos a no, no venia a conèixer ningú. Mira, anava de vacances cap a la meva terra, cap a Vinaròs, i vaig dir, quina manera més bona d'acomiadament de l'estiu, era, era un 14 d'agost, que a veure a Time, i encendem-me a agafar l'avió i anem cap allà. I mira, les coses de la vida, després, al cap de 7 anys, ha sigut la mare de la meva filla, era el meu actual parella. Però, bé, no, agrair-vos, agrair no?, aquella època del Bluesville, tan suorosa, de Vaja. tan bon fang, no? que ara ja. es troba tan a faltar, no? perquè eh, com està l'ambient? Com està l'ambient? No sé què t'he de dir. Uh, si li demanes pentura a qualcú que vagi darrere de reggaeton, te dirà que fantàstic. No sé. Uh, tot depèn una mica dels de, ambients com un se mogui. Però que jo me solia moure, o m'imagino que, que t'agradava tu també, uh -huh. està més cru que mai. Um, està fotut. Està... Uh -huh. est estem música en directe, tal i com existia en aquella època que comentes tu, eh, bueno, està de cap caiguda, eh, quasi moribunt, per dir-ho així. I què es pot fer? Podem, podem fer alguna cosa els músics, pregunto? O... Perquè, clar, la infraestructura està fallant, estan tancant locals, la gent eh, tal vegada té interès en altres mogudes, però què, què poden fer els músics? Jo, és una pregunta que me faig contínuament, no? què podem fer per a intentar revivar un poc? O o buscar altres fórmules, que jo no ho sé, ho pregunto, si, tu tens la ah, si ja ho sabia ja ho estaria fent, vull <ríe> um, dir, jo el que sí que te puc comentar que m'he adonat que, que diguéssim que el canvi generacional no pareix estar massa interessat, o sigui, sa gent, o sigui, jo quan vaig començar a sortir i vaig anar descobrint aquest circuit, per dir-ho així, doncs, això igual tenia de 7, de 8 anys, una cosa així, i vaje tot tot aquest mundillo, per dir així, me flipava. Avui en dia per lo que jo he pogut veure per els públics així jovenat que crec que, que si està qualcat cosa sigui, està de passada i de, de casualitat, uh -huh. no pareix que tengin gaire interès ni uh -huh. no ho sé, mm, iguals les fórmules són diferents, la gent va més darrere del tema de música en enlleonada, de jockeys, etc. No mm -hmm. ho sé, la veritat és que no ho sé. Sí, és, algo que, eh, sí, és, un, és un canvi, no? Eh, moltes vegades, eh, jo ho veig perquè els meus alumnes, que són adolescents, no? com que els DJs són deus, no? Jo sí, l'altre sí. dia sentia, David Guetta ha cobrat 350.000 euros per sessió. Dic, 350.000 euros? Saps, jo he pensat... I en que... sessions pregravades. Sí, sí, sí, sí. Jo, vull dir, no, no sé, no puc entendre, saps? No, no puc entendre com després tu has d'anar a barallar-te a un lloc per tocar per 50 euros la nit... I, I després paral·lelament estan passant aquestes coses al, al món que dic, ni, ni tant ni, ni tampoc, no? Una, una feina seria l'ideal anar a tocar un lloc, que te contratessin, que te paguessin, que, que havies un, un feedback de del que guanya el músic amb lo que el, el que guanya el que du el local, el uh -huh. lo que la gent se gasta consumint, però clar, avui en dia és una cosa com a ciència-ficció, que funciona tot aquest engranatge per aquí tothom eh, es senteixi ben pagat, no? és no, es que no funcionen, els números no, no van així Va, jo és darrer vespre que vaig tocar que no fa gaire crec, crec que en tot es bar igual eren no sé, unes cinc persones sense contar que camarers Mm -hmm. 5 persones de públic, una cosa així, o sigui, molt trist. Molt trist, sí. És molt difícil sobreviure. Bueno, anem a intentar animar-nos i coses positives. Eh, hem vist com està la situació, però bueno, també m'interessa que contes un poc... Eh, bé, has seleccionat 10 vinils, de mm -hmm. 45 revolucions per minús que tant aquí en aquest programa, mm -hmm. i vol dir que m'acontes un poc eh, què has punxat en la primera cançó, que l'hem posat així al tirón, i per què, no? Bueno, és una cançó d'Stemptations que no coneixia abans de comprar el disc, el vaig comprar a Cegas, uh -huh. coneixia'Stemptations, però no, no els temes en, en particular, però és que m'encanta, és com una declaració d'amor, però no és amor d'aquest empalagós, eh, bueno, sí, un pare atenciós a les lletres, no és un amor empalagós d'aquest de total tal... Eh, no soy nada. No, no, no, no va per aquí el tema, <laughs> sinó la di, eh, cançó diu... Eh, you, eh, You got, uh, you got my soul on fire. O sigui okay. que, que tu me'n sents uh, per de dins, no? Mm -hmm. I, i, bueno, va parlant d'això d'una... d'una companya, en aquest cas, perquè, clar, és, qui canta és un, és un mascle i és, des d'un punt de vista mas, masculí no? no és que faci tampoc observació en grolleres ni, ni parla de, de sexe en concret, okay. sinó... Però, bueno... Uh, Parlo un poc això de del de contrapunt, de sa vidilla, com, com això és un estímul uh -huh. uh, per... Uh, per, bueno, per vaja, passió, amb, amb el sentit més ampli de la paraula. No? Molt bé. I t'anava a preguntar jo, on compres els vinils? Um, molts d'ells els he comprat uh, tenses de segona mà i alguns també bueno, tampoc són pocs, eh, per internet, per ah, ebay, o... Molt bé. Jo som, jo som molt, molt, molt aficionat a les tenses de segona mà. Jo també encanta. ho era, el que passa és que eh. l'economia darrerament és criminal, no, no m'ho puc permetre molt. Durant una època sí que és ver que, sobretot quan, quan tenia així, un, uh -huh. una, una activitat més, més recurrent, tot, tot el tema que musical, doncs... Pues, mm, procurava comprar uns quants discs malament fossin singles, lo que fos, però un, mm -hmm. que no hi hagués setmana que no compraràs al mínim dos o tres discos. Sí. I, avui en dia... Està complicat. Sí, eh? a part que també, ja que he fet un parell de trasllats i tot el tema, de les mudances te'n recordes després Despre de la ja... cultura, com diu mon pare. Després ja fa més pereza, no? Vas a comprar diosos. Sí, dius, ja, sí, no, ja en, no, no en tens molts. Sí. <laughs> Molt bé, doncs, i tot passar el, el pròxim tema. Vinga, fantàstic. I, i jo te'l vaig punxant. Posarem un poc de música per fer aquesta transvenció. Bé, idòs, seguim aquí a la companyia de d'Emili Gené, avui al Funky Paella. I jo tenia una pregunta que fer-te. Bueno, primer dime quin tema era, que m'ha molt també. Eh? Tot dos. Això era un tema d'un tal Lee Charles. Uh, és és l'únic tema que conecreu. Segur que en devia tenir més, però... I el tema se diu uh, Sitting on a Time Bomb. Entre parèntesi, waiting for the, for the herd to come. O sigui, assegut a una bomba de rellotgeria esperant que m'arribis mal. I també parla de d'amor, el que passa és que és un amor més, més, més sofrit, per dir-ho així. Un no? perjudicial per la salut, no? com el tabac. O, per, o per, per la salut mental, no ho sé. Exactament. <ríe> Molt bé. Mira, tinc una pregunta perfecta. Sí. De l'1 al 3... De, o sigui, més influència a aquests tres personatges, James Brown, Ray Charles o Stevie Wonder? A mi em proposaries tu, quin t'ha influència més, quin segon i quin tercer? O és impossible fer una distinció? Um, jo crec que la cosa està entre Ray Charles i Stevie Wonder. A Stevie Wonder a mi apareix, un... bueno, m'apareix a mi no, és una cosa universalment acceptada per jo, m'ha pres un geni, a molts nivells fins a finals de 70, que ja el pobre homo va desbarrar, uh, i, i van encaminar la seva carrera cap a un vessant més comercial, que no és que fins llavors, si els temes no fossin comercials, però vaja, que que primava la seva vena creativa, i eren discors brutals, i, i de, de concepte, més, eren discos mm. conceptuals, llavors es va seguir fent discos conceptuals fins arribar a principis dels vuitantes, però ja tenen menys interès. Inclús eh, si un els considera dins el context eh, de l'època, si la música va... Molta gent diu que la música dels 80 era fantàstica, però jo penso que la gent que diu que la música dels 80s era fantàstica és perquè no coneix la música anterior. El... Jo, te passa igual que Jo, la música m'agrada fins als anys 80. Mm -hmm. Després, pega un vot i, i a partir del 2000 torna coses, ah, però també és veritat que són coses molt revivalistes, el que m'agrada a partir Exactem, del Exactament, tenim perquè, el mateix punt de vista. Sí, crec. perquè clar, s'ha aconseguit eh, obtindre les bandes d'avui en dia un so que no pots diferenciar, bé, sí, per la qualitat que té, no? Però la manera d'enregistrar... <ríe> se torna a enregistrar analògicament, tal, aquest feeling, aquest punys que tenia la música, jo la, la torno a sentir, se torna a fer molta música en vinil una altra vegada, sí. no les bandes d'ara, sí. però n hi ha com un bot dels 80 als 2000 que a mi m'acosta... Jo crec que s'ha perdut un poc el toc orgànic, no? el toc de... Clar, quan comencen els sintetitzadors i aquestes bateries tan ampuloses, tan... se perd un poc el, el, el feeling del, del grup. El problema és que en els 80s... Um... Uh, va passar una cosa, que és que tota la tecnologia musical va permetre a gent que no tenia la més mínima noció de música, fer música. Uh, és a dir, uh, va ser de seqüenciadors, bueno, tot això que avui en dia ja està més que uh, no? o sigui, qualsevol persona que tingui un ordinador i, i qualsevol programat, fa fe coses que llavors s'es, clau, eren màquines que eren costoses, eh, que era tot allò era nou, que duia feina programada i tal, però, mm, no necessàriament un havia de tenir una noció musical com per fer música. Llavors és que passava que ses produccions feien un un un super èmfasi de Montellós, a dir, que se noti que tenien sa màquina que l'han comprada i que i que sona de puta mare, no? I llavors tens aquelles bateries horroroses, eh, programades que sonen ademés, ehm, Dir, tot és, és com si qualcú hagués anat amb, una, amb un, un de, sorrat, de sorratxar no? sí, de, ja. amb un forforito i s'hagués dedicat Està a remarcar ja. en negreta cursiva, cometes és, és, és, és, és com un tot molt sí. molt exagerat sí. i també per altra banda eh, això eh, has fet aquesta democratització de diguéssim de, de o sigui, sa, sa facilitat que donaven tots aquests aparatos per crear música feia que gent que mm, hagués fet millor de dedicar-se a qualsevol altra feines eh, plegàs el mercat amb música infecta. Sí, sí, sí. sí, que, sí. Vull dir, sí que hi coses que se salven, i inclús n'hi ha qualcos que, més enllà de l'estètica que a mi pot aparèixer amb kits o... Sí. De, de aquest rotllo dels 80 sons bastant desagradables, el manco a mi m'apareixen, llavors se'm fabulosos, però si sí, sí, en retrospectiva és... un ho mira ja d'una altra manera. El mateix que la moda que llavors s'hi via, clar, ara ho mira una un perspectiva i, i se't dóna compte de l'horripilant que era tot. Era horrible, sí. Molt bé, idò. queda clar que Stevie Wonder uh, està al capdavant. Bona, I... I Ray Charles... Uh, mm és un tipus que, sense tenir una veu particularment agraciada buah, eh, era un cantant excepcional, per què? per el torrent de, de sentiment que, que hi ficava darrere cada puta nota o sigui, perdó per l'expressió, però... I no tu creus que el fet de ser sex influeix en alguna cosa? El fet de ser, ser sex? Uh, ah, sex, clar, uh, mm. òbviament totes ho són uh, possiblement sí uh, que jo sàpigui que Steve Wonder era sec de naixement mentre que Richards va back... Va quedar sec progressivament a, per, a, a partir d'un trauma. Uh -huh. uh, concretament vas a veure en el seu germà morir davant els seus nassos sense, sense por de ferres. Por de ferres sí. I, um, sí, és possible que, que, que tingui influència. No? Sí, vull dir que els ha influït i els ha dotat d'una sensibilitat especial perquè, bueno, molta gent diu que la música la sent en colors o associa colors a uh -huh. notes, a textures... Bueno, pues, m'imagino que per un C, és tot el tema que es, cobra molta més importància i, i llavors es, també a l'hora de poder expressar vivències internes és molt més... Jo t'he contaré ara una cosa parlant sí. de sex i és que vaig xenar a veure fa molts anys va venir a l'auditori de Blind Boys of Alabama a Alabama. Sí. Que eren una, bé, una banda de ja gent molt guapa major, sí, de 70, sí. 80 anys, eren tots secs. Jo me recordo d'un petit que feia que aquest cris i se sí, tirava sí. cap perdre, els, els matxaques l'agafaven, el tornaven a incorporar. Ostres. Era una cosa, o sigui, aquell aquell home no sé, o sigui, devia, o sigui, tirar-te cap enrere, la confiança que algú t'agafarà en aquell moment, sense veure res, vull dir, jo no faria la prova jo sol amb uns col·legues un dia. Vinga, vaig els ulls, posem una venda que me tiro cap enrere mentre estic aquí en éxtasis total sí, limitant sí. del tema i m'agafeu. Se, se veia una, una energia que, que, bé, no sé d'on surt, però ja ho això la gent negra, també. I si són secs, doncs mira, és una cosa que millor no, no ho sabem perquè no ho són, però segurament ha de ser molt potent, dins de tu, el apartar la vista que mos corrom tan moltes vegades mm. de, de les coses de la vida no? i en James Brown en quin lloc queda? en tercer lloc en James Brown eh, jo no li tenc una particular admiració com a, ni com a músic ni que, com a cantant però sóc, sí com a líder uh -huh. perquè és un tipus que bueno eh, m -m més enllà d'haver tingut una, un bueno unes formacions excepcionals era un, un tipus que es, que va professionalitzar la scena fins a un punt eh, eh, fins a pràcticament inimaginable dins es mondillo diguésem perquè eh, estan parlant de llavors es, eh, es marcat musical Uh, lo que venia i, i, i se promocionava, el que sonava les emissores de ràdio, uh -huh. era música blanca. La uh, música negra era una cosa més aviat, més aviat um, marginal i, i se venien en lo que se deien race records. Eren, uh -huh. Era música en, en, que se feien tirades petites de... de de discogràfiques petites i que era per consum exclusiu de... de Com per al gueto. De negres. Sí, poc, no? sí i eh, això va canviar va canviar en James Brown. No dic que fos el primer, però sí que va haver un canvi molt important, eh, perquè és, és, és, el funk no ho hem d'oblidar. És, és, és música d'esbarjo, no és música per estar escoltant a uh -huh. segon i tal, és música per anar de, de juerga i perquè els obrers mm, desfasssin anant ballar. de festa bàsicament sí, sí. però aquest amo uh, va ser un corrantenato bueno, també té una història uh, ben ben interessant en Gins Brown va passar per sa presó en fin uh, tots els que han passat per per per seva banda per, que era un despota horrorós que era un cabronazo un cabronazo però d'escàndol, però sí que és veure que que va, va, va pujar el nivell de qualitat de, de, ses, de ses bandes de llavors que tothom volia sonar com a James Brown sí, sí, i, no. i J.P.s, el, el Manco tenia aquest nivell de, de, de contundència no? uh -huh. Molt bé, idò si vols ara me passes a un altre tema Aquí, Sí Man, Jo vaig posant un poc de música me passes, vaig preparant i ens preparem per escoltar el tercer tema escollit per a Emili gener. Estic passant un gusté, però tremendo, eh? Estic content. M'encanta, m'encanta la música que has portat. Uh, en aquest tema puc reconèixer un poc, tal vegada, no sé, a mi la teva manera de tocar el teclat, també, no? Bueno, ja m'agradaria. Oh. Va per aquí estir, sí. La veritat és que és el que a mi m'estirava més. No és que mai he definit únicament per aquest estil, no? Però és, uh -huh. és un estil en que me sentia molt, molt a gust i més que res... Uh... Era com si de cop i volta, um, no sé què dir-te, en um, Funky Time, uh, um, <ríe> per jo era un, un, com una espècie de club d'esplai. Sí, sí, sí, sí, en què de cop i volta a uh, un li donen camp i via lliure per, per jugar. I, i sí, bueno, en aquest estil, la veritat és que m'ho passava bomba. Jo m'agradava molt aquesta manera de tocar tan percussiva, no? que teniu alguns teclistes, no? Eh, M'agrada, m'encanta, aquest rotllo d'estar de, de ahí fent el to toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, esto, como féssimo, como se digui... Aha. Té una manera de, de dir-se aquesta manera de tocar, o no? La manera de tocar no ho sé, l'instrument ser... aquest en particular és un instrument que en principi se va inventar per... Eh, Bé, bueno, és, és un constructor alemant que, que és Gönner, que uh -huh. fa, bàsicament, eh, harmòniques i acordions. Sí, jo en tinc També fa guitares i baixos, eh, de disseny així un poc particulars. Uh -huh. Però en el, en el 60 va treure un instrument que s'ha de clavinet, que en principi clavinet. estava pensat per música litúrgica, o, sí. o música clàssica, que és una espècie de cl clavicordi elèctric. Sí. I qualcú va descobrir que això era un, un, una mina per, per el fang, Uh -huh. I de més més encara si un ho processava amb, amb pedals de guitarra eh, uh -huh. com tals com guagua o distorsions ho passava per amplis, uh -huh perquè donava... O sigui, feia un efecte molt perescut en el que podia fer una guitarra. Una guitarra... Wow, sí. mm. Molt curiós, molt curiós. I do, és inevitable acabar xerrant un pau de funky time, no? perquè he començat soltant la perla que és al principi. <laughs> Però com era eh, tocar amb Nugo, Sócrates, en funky time? Perquè nosaltres que veiem de fora, aquell, aquell home que agafava una guitarra i rascava dos acords. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, era una cosa des de fora, sempre ho he pensat, jo dic, segurament aquesta gent no assaixa mai. Què no? va? Què va, no? crec, crec que vàrem fer dos altres assajos en sa vida i era per coses molt concretes. Una per una sí, associació sí. que vàrem fer en el Teatre del, del Mar, eh, una espècie d'homenatge que fàvem a Santana, o sigui, fàvem dos altres temes de Santana, uh -huh. però bueno, va ser un assaig de com de, de vist i no vist. I després un altre que recordo que fèrem uh, uh, de cara a uh, una actuació que van fer en uh, Sant Sebastià, uh -huh. uh, a la rebel·la de Sant Sebastià. Més enllà d'això, jo no tinc record de cap altre assaig que féssim mai. És es que això era precisament el, el que a gent com a mi m'agradava de, de, de funk mm -hmm. time. Ia una cosa, eh, en la meva banda també intento un poc així. Sí, les cançons uh -huh. no són mai igual. Uh, Vullis si me pega et miro i fas del solo tu i no el fas tu, a millor, saps? Uh -huh. uh, m'agrada que els músics estiguen pendents del que està passant uh -huh. i, i construint algo que al uh, pròxim concert sigui sí diferent. Sabeu, crec que se troba, bueno, jo otro va a faltar en les bandes, perquè uh -huh. moltes vegades ara s'harán un poc de bandes de versions i tal, no? vas a, vas a veure eh, gent que fa versions i ho fa molt bé i sí. té una tècnica molt bona i tal, però tota a faltar a vegades aquest punt de frescura de que dona igual Uh, allà un anem, o si baixam o si muntem una intensitat, o si canviem de ritme. O sigui, això ho troba a faltar un poc, perquè tal vegada en música com el jazz sí que està més aquesta sinergia, però en música com el funk ja. és que ho troba faltar perquè eh, troba a faltar bandes que, que practiquen un poc a, a, a aquest, a aquest estil. No? Bueno, jo crec que no era qüestió de filosòfica, sinó de practicitat, realment. O sigui, mm. no hi havia molta disponibilitat, ni temps ni ganes, com per assajar. O sigui, jo sí les tenia perquè era de sala 20 del grup i m'amoria de ganes per poder fer temes nous i setjar amb aquests super, que per jo eren i encara són supermúsics. De fet, Colcu, recorda, has sentit el comentari de Dream Team? Jo me sentia així, jo, per jo era com si estar jugant amb els Dream Team... Sí, sí, sí, així era. Me sentia així i de cop i volta me convertí en més bon. Només pel fet d'estar tocant amb gent d'aquest nivell i massa que jo em mirava molt. De cop i volta, buah, em creixia, no? I tu creus que hauria alguna possibilitat a uh, l'any 2015 de, de reviure un Funky time per algun concert? Seria possible o, o està molt complicat perquè cadascú ja va... Mm, jo no ho veig impossible, mm. ho veig una mica difícil. Uh, han passat els anys, la gent s'ha dispassat i... Bueno, també les circumstàncies que van a permetre que aquest grup, diguéssim, que era una mica circumstancial en idés i, i, i tingués el seu, el, seu, no sé com el seu reducte i el seu lloc per fer... ha desaparegut. Sí que han fet qualque concert que ha sortit així de no res, com un per any o una cosa així, o dos a l'any, però uh -huh. mai se sap ni quan sortirà ni on ni si podrem anar tots. Molt bé, jo, a mi m'agradaria. Jo he xerrat, he xerrat. Passa que, que, claro, jo les coses les tinc guardades, però jo he xerrat amb gent uh, bé, que organitzem bueno, organi festivals, bueno, uh -huh. Mallorca Blanc, LLs Negre... Uh -huh. i ho vam estar comentant m'han dit hòstia, seria guai per, a, per a aquests festivals no, no sé si els coneixes aquests festivals eres no, negre, sí, sí. no he es, no estat mai però uh, m'han uh -huh. parlat molt bé de fet sí. i el Mallorca Blanc que és una cosa que hem muntat en Javi que uh -huh. l'Orquestra Republicana jo sí, que l'he vist I, per Facebook i això sí, i la intenció és fer un festival cada any uh -huh. no? l'any passat vam, van des d'aquí de, sí. uh, però la intenció és també acabar d'un algú de fora uh -huh. o fer coses especials de gent d'aquí també no? o sigui, per això per exemple en, este, en esta dicitura m'entraria molt bé no? de dir mira un dia a l'any ressuscitam a, a Funky Time, que ha suposat tantíssim per a la gent que ens agrada la música negra. Uh -huh. Tal vegada hi ha una nova fornada de músics molt bona sí. que, que no va arribar a veure mai funkytime. Molt perquè, possiblement. Eh, ara estic pensant en el saxofòbia, aquesta gent que té 20 i uh -huh. pocs, o, o 21 uns quants també, però que ha sigut gent de conservatori, que ha sí, tingut sí. una vida molt reglada i des de fa uns anys està fent funk, i bé, a mi se me cago en escullos en terra quan els veig perquè és que són gent que estudia sí, sí, sí. i se guanyarà la vida segurament sent professor de conservatori o tal i a part té, té el gust d'escollir de, i sortir-se al món clàssic i optar pel jazz, pel funk i, i passo un gusté amb ells i, i estic encantadíssim Cal vegada aquesta gent no ho veure mai <laughs> A funk i tant. I és una llàstima. Hauria ja, juntar aquestes dues generacions, que el que parlàvem al principi ja són un poc, no? perquè jo el que veig que falta el moviment de la música negra, si és que n'hauria d'haver, és que la gent jove arriba una altra vegada i veig aquesta nova fornada de músics que està ahí i que mou a gent de la seva edat. Yeah. I a mi m'encantaria, de fet, una de les propostes que n'hi eh, ara pensada és intentar eh, localitzar un lloc a Palma per fer una residència al mes per punxar. Ostres i fer una vegada al mes, un divendres al mes, doncs Mallorca Black Sessions, no? I m'encantaria contar amb gent com tu, ah. que pot venir amb els seus vinils i fer una sessió de vinils. Però he intentat. Amb gent com José de Semilla Negra, uh -huh. que està fent també molta cosa, amb Tito Fuster, amb uh -huh. gent que estem posant música negra, jo mateix també, i, i que estem aquí a Mallorca, intentar fer una aposta que no és molt arriscada, que és punxar, si ve bé, si no, doncs ja ho veurem, però no és contractar una banda, ja, ja, ja, ja, ja. sinó intentar reanimar això. A mi em aquesta gent jove de les noves fornades pot incorporar-se un poc a, a això, perquè al final la gent de la nostra edat, no és el teu cas probablement, perquè jo tinc un fill, surto menos, i així hi ha molta gent, uh -huh. i van passant els anys, i clar, no pots estar esperant a mi ema que creixin els fills. Has d'incorporar gent nova, que sí que està sortint molt per la part de la música indi, per la part de la música electrònica, però la música negra mos falta un poc, estar un poc orfes de gent jove que vulgui apropar-se aquesta música. Jo és el que vinc observant de fa molts d'anys. Em sí, fa sí, falta sí. aquest... Hi ha un vot generacional, 8, un buit, un buit des dels 20 als 40, que fa falta un poc eh, en plenar, per gent. I idò, jo te, te, te lanzo el guante. Vinguda. Si montem alguna sessió, hem de trobar el lloc, ho estic, ho estic parlant, o estic movent, però m'encantaria que ens juntéssim un poc la gent que som locos per la música negra i fer coses junts, perquè també si cada cadascú fa la guerra pel seu, per la seva banda és difícil arribar-ny, que sí, sí. està clar. Molt bé. Ara jo m'he més pliat, però anem escoltant un pot de música, si pare. No? Passes al altre tema. Ben. Per ser, no m'has dit el tema que m'ha encantat, qui era? Era un tal Jim Watson i és tema se deia de Prophet. M'ha encantat. M'ha encantat. Eh? Jo després eh, després m'apuntaré tot això, ben perquè estic passant un guste i ara que escoltarem, doncs un tema que es diu La Culebra, d'un grup que se diu The Company. Això és deep funk, eh, que és és si mateix és difícil de, de punxar perquè es diu funk no és que sigui particularment bailongo i és, és, és una mica obscur, però jo, la veritat, eh, li tenc un gust particular. Molt bé, idò anem preparant aquest tema. Molt bé, un temazo, m'encanta, també. De vegades és un poc més espès, no?, el, sí. el que comentam fora micro, no?, però, però m'agrada. Bé, ido, gran pregunta, com vas començar a tocar el teclat? Uf, uh, com vaig començar? Amb un dit. <ríe> o sigui, sea, no eres d'escola, és es una no. cosa d'oïdes, no? D'oïdes, sí. sí. Mm, qualque vegada me van enviar a classe, però... Bé, normalment me tornaven els professors al cap de poc. Però <ríe> o sigui, d'aquest ni em valsi i té facilitat i tal, però no em ni brot. <ríe> Perquè mi el que m'agradava i me distreia realment era, era jugar, treure-se les melodies, no contar línies de pentagrama ni tocar sobre les soles o balsos ni rotllo d'aquests. Clar, eh, los músicos autodidactes, ¿no? el qual me, me, me incluye yo también, uh -huh tenim tal vegada aquest hàndicap, no?, de que no podem llegir partitures. Ah, és un Des... hàndicap, realment, sí. Després t'he d'anar a donar i dir, joder, ojalà hagués aprofitat les classes de música que em sí, van Sí, però jo penso apuntar. que igual, si les sí. hagués aprofitat, eh, avui en dia estaria tocant Chopin, estaria tocant no sé què, però tot, tot això altre m'ho hagués perdut, segurament, eh? És que clar, avui en dia, per exemple, la dia vaig un documental d'en de, de, de, um, Chamorro, aquest d'Andrea Motis, que és aquest director de, de jazz, uh -huh. que ha creat una, una big band de nins que tenen des de, crec que són de 6 anys fins a 8, o de 8 fins a 8, no recordarà, i clar, eh, eh, si aquest tipus hagués estat al meu poble, jo crec que m'enganxo a tocar. Uh -huh. I jo vaig deixar d'anar a classes quan tenia 9 anys, per això perquè al pas de escola i el dissabte de moment te posen a fer coses d'escola, triar notes, sí, sí, sí, sí. i clau, valla, valla rollo, tío, això. I mira que segurament m'encantava la música perquè és una cosa que ho, ho dus dins. Exacte. Però crec jo que la manera de, de la pot fer que ho aprofitis o que no. I malauradament jo crec que igual, ara faig autocrítica del sistema educatiu també, xerrant un poc, ja que soc professor, uh -huh. no?, que moltes vegades estem ensenyant coses com si estiguessin als anys 50 i el món ha canviat tantíssim uh -huh. avui en dia, que no sé per què no un nen que vol tocar aquest instrument ensenyar-li amb jazz, uh -huh. I, i, i és flipant. Però la Sant Andreu Jazz Band, crec que se diu, o Big Band, a uh, veure, és bon documental, van venir quatre pavos de Nou a Orleans a tocar amb aquests nins i flipaven. Dicen, com és wow. possible que aquesta gent, amb vuit anys, tingui interioritzat tant el que és el jazz i no ho han viscut? Perquè a nosaltres, és clar, com clar, si clar, un gitano li diu que toca flamenco i bé, però, ho has criat, ho has mamat, però aquestes persones no tenen temps d'haver escoltat la música que se suposa que han d'haver uh -huh. escoltat. Hi ha algo màgic i és que si a un, a un nin li, li motives amb algo que realment li, li produeix aquesta sensació, com el que parlàvem de les persones segues o tal, Algo que de surt de dins és que és un torrent. És Clar. un torrent. Jo me sap molt de greu, de menut, no haver estudiat, però segurament és el que tu dius. Si hagués estudiat el que m'havien dit que havia d'estudiar, no m'hagués agradat. De pec, I també coses. era una cosa, era, o estudiava piano... O jugava, vull dir... I sí, sí, eh, que sí. m'estimava més jo, anar amb els meus companys a jugar a les bolles caniques o, ja. o estar allà do, do, do re. re... Tia, escat de 20 minuts... Fart, ja. ja. estava fart i escampava Jo vaig fer la pirula, jo sempre anava en a les classes el dissabte i és que me n'anava a jugar a futbol sala a la, Ostres, a la lliga, a la lliga del, del poble i ma mare m'he dit, tu és molt la música? Dio, home, és que fa molta calor. I, al final, me van, van casar i ben casat Un bon càstig, però no. al final... Al final vaig acabar jugant a futbol sala, que tampoc no m'ha portat res de bo, només, només que algun que cal tres quins. Ja, ja. Però, però sí, clar, és el que tu dius, entre estall, repetint i tal, i, i, i aquells professors de música marcials que... Uf, sí, sí, sí. No, jo crec que la música hauria de ser alguna més lliure a l'hora d'ensenyar-la, perquè... Bueno, hi nins, si vols d'aquells prodigis xinesos o tot això, que apareixen com a, a adults... A, en esquadrat. Cent nins dius, són més adults que els propis adults. És una serietat, una reconcentració. Uh -huh. Per aquesta classe de lots eh, és un és un sistema pedagògic que els abat de fàbula. I, i, a més, jo crec que naturalment ho, ho absorbeixen, ho, uh -huh. ho assoleixen i dins d'aquests marges se senten còmodes i, i, i, i tranquils i, i feliços, no? Però, uh -huh. però una persona sí que té una inquietud i que tal, però bueno... Tant és això com és això altre. Que és, un, és un torment. És un torment, sí, sí efectivament. Bé, i del que escoltem un altre tema. Venguit-ho. Sí, me'l passes i m'he dit, comentes quin, quin és. Bé, bueno, això és una banda... Um... Crec que són britànics. Tampoc és que mai poratge jo cercar molta a fons. Um... Però, vaja, és una banda actual. Però no ho diries mai per, a, per a això que tenen. I diuen Break extra. Són californians. Ah, mira, tu. Són californians i, i, i ara han muntat una banda nova que són la, la bomba. Crec que es diuen uh -huh. Jungle Fire. Uh -huh. Brutals. Jo m'encanten. M'encanten i es va descobrir un breaker. Una vegada que vaig estar punxant a un lloc molt raro a Palma, eh, un breaker m'ha dit, conec la break esta? Dic, no, ni puta idea, break Diu, toma, m'ha regalat un CD i ho vaig arribar. Ara vaig flipar. Diu, Vai, boníssim. Són boníssims. Boníssims, boníssims. Sí, això és l'escena californiana. Um, N'hi ha, ha molta moguda. Estan també una banda, no em recordo ara, com se diu, no tinc el nom, però hi ha una moguda a néixer part de, de, de la costa oeste ahí, que és molt, molt, molt molt interessant. I de, com se diu el tema? El tema es diu uh, Rebeca Cognais. Rebeca No sé si el conec. M'encantarà si el, el conec. A més si el reconeixes. Sí. you ain't gonna know i really like to fuck you by yeah ready yeah. to you yeah dot o r k yeah you ain't i really like to fuck you buy, yeah. Qüem aquí en la companyia d'Emili Gené, a explorar un poc el seu univers musical, les seves cançons eh, fetich o preferides d'avui, que que a lo millor demanserien unes altres, però segurament moltes d'elles sí que estarien de manera contínua. I o, do... què me dius del Dr. Love? Uh, el Dr. Love. Bueno, el Dr. Love, mm, te puc contar un uh... Te puc contar el que se pot contar i després, així, fora de micro, te puc contar el que no se pot contar. Vale, me pareix bé. Però no va per a on la mm. gent se podria figurar. Ah. Um, bueno, me um, vaig... El tema del Dr. Love, quan parlaven de Frankie Time i del de, que te comentava, el tema de Dream Team i tant, a mi me recordava uh, un poc... Sa... Jo tenia la sensació d'estar de tocant en superherois. Uh, de de qualquuna manera. Hi havia compai que era en Toni Mangual, hi havia... Bé, bueno, a més, Nugo sempre feia així com a incisos per micro, com a fent una mica escatxondeo sobre cadascú de noltros. I un dia vaig dir, que collons, perquè me posi qualcun nom, ja me'l pots I de més, el tema... Eh, bueno... Eh, estava un poc així, a mi us sonava com un poc setentero, en, en reminiscències així, parlàvem abans de part, ja pifant i tal. Uh -huh. Estem aquest un poc de ciència-ficció o pel·lícula de sèrie, ja no bé, sinó Zeta. Uh -huh. I el doctor, lo, no, no sé, m ho sé, m'ho va fer gràcia en triar un poc... Es, es... Entre els prefixes que és de a mi un dels meus organistes preferits de tota la vida és, és Lonny Smith, que de cop i volta no se sap per què d'un dia passatres se fa a dir Doctor Lonny Smith. Crec que va ser per cosa d'un DJ. I i sí, de cop i volta tio se va montar aquest personatge i circulen turbant per actuacions i tot el rollo. I i després, eh, bueno, també hi ha un altre teclista molt conegut de Nova Orleans que eh, és el Dr. John. Uh -huh. I, bueno, entre pitres i flautes, no sé, m'ha fet gràcia. I, I donava joc, la veritat és que donava joc. I després vas tenir alguna actuació tu com a doctor Love, sí, no? Sí, de fet, vaig muntar després un... Bueno, uh -huh. vaig muntar, no és que el muntàs jo, ja uh -huh. era un poc... És, fer com una segona formació uh -huh. uh, entre els músics amb els que ja estaven tocant o sigui, era bàsicament era blues dèbils fora, fora <laughs> llei uh, campau descans i, i cantava jo i la repertoria era diferent era més setentero i, però sí i això de cantar i tocar a la vegada, com ho deies? A mi m'encantava. El que passa és que jo me sent més còmode en segon terme que en primer. No és una cosa que no pugui fer. De fet, m'agrada cantar i tot això, però sempre m'he sentit més còmode acompanyant. I com a DJ també és Doctor Love? DJ Love DJ Love, ah, hi està per diversificar, sí. Sí sí, sí sí, sí, sí, però bueno, vaig passar a punxar però de forma més aviat accidental d'un dia per l'altre hi havia un, un com un forat a la programació del bluesville per el tema de, de dissabte de Nadal o sigui, sea, el que deim Nochebuena en castellà mm -hmm. precisament perquè els eh, grups llavors, clar festiu no volien tocar el mateix preu que tocaven un dia clar. corrent, no? I a part que les covates els cobraven més cas, les serveixes les cobraven més cas i clar uh, uh, l'Amon, Ignasi uh, uh, davant la uh, renuència dels músics uh, per tocar per els mateixos dobbes i ell de, de, de pagar més perquè li parecia escandaloso el que li demanaven va tenir la brillant idea d'oferir a qualcú que no fos un DJ, perquè també sabia que li cobrarien un bon don més, que li agradava la música per punxar allà i tenir entretengut en el personal. I la veritat és que a partir d'aquell any vaig repetir cada any. Eh, lo que passa és que com que no m'agradava ni, ni me sentia tampoc amb el, no sé, amb el paper, com per allà està xupant i tan ni tampoc, bueno, no me sentia de veritat, uh, sempre vaig aprofitar per convidar a uh, gent, eh uh, altra gent, davansa faem equip, depenia de de és més divertit. Sí, la ah. és que sí, a part així un també pot anar en banyo tranquil·lament... És veritat, jo quan vaig a punxar ho pateix molt, això de dir porto aquí 3 hores, no he sortit de la cabina m'estic a pixar, vaig a la de 7 minuts ara no vaig a fer-me una cervesa tranquil això s'ha trobat faltar un poc quan estàs aquí a full, en la cabina però bé, molt bé, a veure si recuperem en DJ Love alguna vegada. Bueno, DJ Love, la veritat és que fa un parell de mesos que bueno, més aviat puntualment, però sí... Està punxant precisament amb un que era company de batalles allà... Ah, en aquests, i a on? Eh, en el bar a Isbola. Ah, que bé, mira, no ho sabia. Sí. Ja, ja però que vaja, és, és claro. com un pic cada mes, cada dos mesos, i, i vaja, crec que ara he anat tres vegades. No... Ah, doncs molt bé, no sabia jo com estic desconnectat des que sóc pare de, de la nit eh, ja, parmesana. Ja. No bueno, jo estic però... desconnectadíssim també, però si no és perquè toco per coses com aquesta, no, no sol sortir. No mateixes, molt bé. Val, si te pareix, anem a escoltar el següent tema que tenim aquí preparat de què mos has preparat. Uh, idò... Ara mateix no recordes... Igual m'ho pots dir tu. La cançó, sí, uh, és, és una versió d'un tema, ja, ja que en parlàvem abans, d'Steve Wonder. En Bobby Burt. Exacte, sí, sí. és, és Bobby Burt ara has dit. El sign Shield and Delivery. No? Sí, senyor. El que passa sí. és que si ja és un tema que és prou potent... Vai, això estava aquí passat de revolucions amb el bon sentit de la paraula. Vull no. dir, est estralla de sabor, no? Tenc moltes ganes d'escoltar-lo perquè és una cosa que m'encanta i aquesta versió no la conec. I crec que passarà el gust. Like a fool Ooh, baby, you science, I'm your Say goodbye Now I'm back And I'm ashamed to cry Ooh, baby Why I say you're my only hostess, I bet you're right. Bona tota la música que estàs portant, Emili, eh? m'encanta. Bueno, estic content. Sí, sí, sí, sí. Bé, idò, si te pareix, hem parlat molt de... del passat, però i el present d'Emili Gené, quin és? En quines bandes estàs tocant? quins projectes estàs involucrat? Conta'm-nos un és poc. És una molt bona pregunta. Um, el present d'Emili Gené és tan incert com el seu futur, però espero que uh, el futur sigui més brillant que el seu passat, perquè som una persona optimista. Molt bé. Um, ara mateix estic uh, tocant amb un parell de grups, alguns d'ells, la eh, veritat, amb eh, bastant intermitència, sí. eh, estic tocant amb una banda de tribut dels dors, que si m'haguessin dir fa 15 anys no m'ho hagués cregut de cap de les maneres. Moonlight Drivers. Moonlight drivers sí, mm -hmm. Després, eh, eh, amb un parell de, de projectes que són, diguéssim, de, de música d'autor, per dir-ho d'alguna manera, que no són versions, vaja, són mm -hmm. de música pròpia, d'un... Un... Aventura n'ha sentit parlar, no sé d'un tipus que l'han batillat com a el banquero rockero, malgrat no li fa no. Gent, gent ni mica de gràcia. O no, no oh, bueno, conec. sí, estones. Uh, que no, uh, no, se fa dir Steve Morris. Ah, val, sí, ja sé qui és. Sí. Ja sé la història i tot. També okay. sí. Molt bé. No I... ho sabia, això no, no, no, no te tenia localitzat eh? ahir. Ah, després toc de tant en quant en Shamrock, també, amb en amb... Glasford. Ah, sí, molt Fentrager, bé. I i més coses que ara no m'ho veiem sement perquè ja et dic... Maldonado, tal vegada. Maldonado, sí senyor. Mm. Que també estàvem parlant abans, la gent que fem cançons pròpies és complicat, no? És molt no? complicat. Bolos, no? I li passa el mateix, vam tenir una conversa un dia mm -hmm. em va passar ropent el contacte, vam estar xerrant un poc de, de tot i, i ens enteníem perfectament l'un a l'altra perquè teníem la mateixa dificultat sí. Eh, sí, i m'ha contat també que tenia altres coses que també feia hotels, que feia altres històries tenia un estudi, bé, un poc més diversificat però el que és tenir una banda en eh, cançons mm -hmm. pròpies aquí és quasi un suïcidi eh? és molt complicat i així com a la península segurament eh, moltíssim de llocs ho agraeixen i és més fàcil entrar a un circuit si tens una proposta teva particular interessant, que no si t'ediques a fer refritx de... Va, aquí aquí és a l'inrevés, no? Sí. Tal vegada trobes que un poc el fet de ser un lloc turístic influís per això, no? de tenir content el és client... És possible, però o... també no, m'he adonat no. que hi ha un fenomen, que no, no sé com descriu-lo, però que se veu molt clarament és el verbenes. Mm -hmm. És a dir, sí. eh, t'ho dic perquè qualsevol vegada he tocat en qualsevol grup de verbenes, mm -hmm. És més, recordo to que tocava un temps amb un grup de verbenes que era molt digne, eh... uh -huh. La fórmula aquesta ja s'ha repetit i ja s'ha vist per aquí, però llavors bueno, no ho feia ningú. I feien una espècie de, per dir-ho així, una espècie de Bruce Brothers, que no és que fos uh -huh. Bruce Brothers, però va, el concepte era un poc aquest i s'estètica també. Uh -huh. I molts feien dir la uh, uh, filarmònica de Son Reus. Era un nom així bastant, bastant pretensiós. La <laughs> bueno, veritat és que setjàvem ja jut de banda de Son Reus. Uh, I eren molts no digues, una sanció de vents i tot el rotllo. Era, era aquells, aquells locals d'assaig. Sí, bueno, jo vaig estar uns quants sí? anys també, sí. Ah. Sí, sí, era tremendo que jo. Eh? Això forma part també ja d'aquella... Major... Bueno, abans parlant del Bluesville, que també tenia sí, sí. aquell ambient... Sí. No, no, no, no però funde, això és més underground de, és encara, és no, encara. Bastant eh? més. Aquelles quadres reconvertides a, sí, a locals d'assaig. Bé, igual que els del, les de l'hipòdrom. Que... Sí, sí. Continua l'hipòdrom encara o no? Uh, de fet, eren dels mateixos propietaris per això ho dic, si uh, el uh, clausurar i no sé si l'han tornat a obrir vull ah. dir els locals en si eh? sí, no, sí. el sipòdron sempre ha funcionat sí, sí, vull dir, és el de, però de... sí que recordo fa un periodi d'anys ho van tancar i crec que aquest home ha hagut uh, tot el que ha pogut i més i crec que li han tornat a donar permís no sé com, que, com ho ha fet eh? no preguntes, mira també a, a, a col·lació en pot deixar en Bárcenas se'n va deu dies a esquiar Sí, ara he vist que no sé què han perdut els seus expedients. Ja, sí, hi ha gent que no, no saps com, no?, recuperar les coses, té certs privilegis, perquè segurament tu i jo si ara fem un delicti mos tanquen a la presó i dius, mira, mem, jo d'aquest dia, aquest dia me'n vull anar a Baqueira o a Viella o, a Viella, o no sé on va, sí, sí, sí. que a mi m'encanta esquiar. Segurament t'he dit, sí, hombre, eh? clar, no? Només has de presentar al jutjat d'allà que tinguis més prop i pots anar i tornar tranquil·lament. Sí, sí. Jo no ho entenc, això. A mi m'he feia molta gràcia avui, quan escoltava aquesta notícia per la ràdio. Uh, home... Bé, bueno, crec que no és el, igual no és el moment ni el lloc per parlar de política i més que tampoc no és un tema que m'interessi gaire, però, però sí, que, sí que tens tota la raó, és un, no deixa de sorprendre, vaja. Però al mateix temps no causa sorpresa a ningú, vull dir... No, sí. Ja que ja que... no se podia esperar altra cosa, no? Sí, jo miré al final ric, mira, és el que di un poc, n'hi ha, ha que ser positius i mirar i mirar la vida d'una altra manera perquè si no t'agafes una mala hòstia, sí, no, sí. saps? Perquè és així, sí. Molt bé, i Esperem que el futur vagi a millor i sortir més. N Hi ha més projectes encara o no? Que sí, un però poc, jo sí. som per una altra banda. Jo també... Bueno, uh -huh. en eh, eh, una època me vaig entre comates reconvertir <laughs> i ja que la meva activitat musical, diguéssim, eh, s'havia vist bastant eh, minbada, vaig aprofitar i vaig dir, Bueno, vaig veure el moment, me vaig ficar a estudiar dramàtic, aprofitant que muntaven aquí una escola. T'he vist, t'he vist, t'he vist en produccions. Tenim gent coneguda comú. un i t'he vist en algun cartell d'alguna obra. M'ha quedat l'atenció, tampoc ho tenia ubicat. Per això el que té Facebook, que moltes vegades de rebot acabes veien cartells d'obres de teatre, a gent que ens interessa un poc l'allot artístic. I, o sigui, que has estat eh, estudiant art dramàtic. Sí, de fet, durant una sèrie d'anys que va funcionar aquí el tema de la televisió autonòmica, que feien eh, doblatge, que tampoc és que féssim fes, molta uh -huh. producció doblada, però mm, jo feia feina d'això, feia feina de, com a tot doblatge i gràcies a això me vaig poder mantenir els estudis i però va, això també va, va durar el que va durar, tot d'una que va venir la crisi varen tancar el grifo uh -huh. I, bueno, encara si vaig acabar els estudis, he fet qualque coseta de... de... de, de, de producció, o qualque cosa més, si diguéssim, entre amics, o... Uh -huh. També he escrit cosa de teatre que... Bueno, microteatre, uh -huh. que, que, que s'ha posat en marxa, però... Mm. Però vaja, si el mundillo musical és, és complicat, la el teatral és ja, ja. lo mismo. Tinc un company de feina que és en Pep Ramon Cerdà, sí. que també escriu un sí. teatre sí, sí, i l'altre dia xerravem un poc d'això, com estem ahí cols en colze al mm -hmm. a que és l'oficina que tenim, i do la revista escolar jo mm -hmm. i eduques tres escolars i xerravem un poc d' que de vegades escriu un microteatre és pa presentar a un concurs, pa veem si t'escullen i tal sí, sí. i després acaba res, si no en més cas de que t'escullen, sí, sí. mm, Uh, moltes vegades sí, una vegada que ha passat diguéssim el certamen o, o, o la convocatòria aquesta tal, després la teva obra pot estar rulant per allà sense que tu vegis un duro ni te, men ni te mencionin tan sols és un, una cosa un poc que dius ostres, si ja estaven fotuts encara... <ríe> És molt, molt complicada. Avui veia sí, és. també, bé, el que, que es paga per obres de teatre arreu d'Europa i el que es paga aquí d'IVA sí, sí. i van, dius, també, bé, no entenc, suposo que països aquest país tots, tenim, tots paguen impostos i per què ha de costar un 5% a un país o fins i tot un 0% no sé si era a Dinamarca, no uh -huh. me'n recordo o a Noruega. I aquí un 21. Que no per de... què? Perquè aquí se considera que esa cultura és un bé de luxe, mentre uh -huh. que, per exemple, el futbol o la pornografia se consideren un bé de primera necessitat, perquè tenen un tipus d'impostes, una, una imposició fiscal ridícula. Vaig veure que una companyia a Madrid regalava revistes porno per poder-ho justificar i pagar menys IVA. Boníssim, la gent reinventa, no? El que t'ho dia al principi, que hem de fer els músics per reinventar-nos, qui sap, a vegada haurem de regalar revistes pornogràfiques. O tocar amb bolles. També, també se consideraria pornografia. Escolta, a molta gent vendria només per el fet de veure memes que... Pel morbo, no? Vam dir que toca a mi gent amb bolles, tio. A mi la gent anera, oh, M'han dit que toca un amb bolles, saps? I que toca, és igual, no? I qui No sé, però no m'ho veuràs. Pantura en aquesta jovena relació que dèiem. No? Igual sí, eh? Igual sí. A més sí, que jo... tenen el despertar sexual i tot rolleves. Si cobrem aquest... per selfie, no? Si cobrem per selfie, igual. La tatura, sí. Molt bé, anem a escoltar el següent tema que ens has preparat i ara seguim xerant un pot més i jo crec que a poc a poc anirem acabant el programa perquè eh, crec que has d'anar a algun lloc que després m'ho contaràs. Vinga, aquí doncs. No, no. She said No. no. <laughs> Anem arribant, anem arribant al final del programa ha sigut un plaer per a mi escoltar i descobrir tota aquesta música que no coneixia eh, descobrir un poc els teus tres hores musicals que ens has provat en vinil I, i bé, dimos quines dues cançons han sonat perquè no, crec que no ho han dit Aquesta era Bill Withers um, uh, i la cançó se diu Kissing My Love Molt bon tema, no el coneixia, m'ha encantat Sí, és un mig temps que apareix que no diu res però la veritat és que té un grubasso mm -hmm. una de bateries més senzilles i més contundents que sentim mai molt bo, molt bo. Mm. I l'altre tema, ja no recordo. Uh, l'altre tema que hem sentit era... Uh, L'anterior era... Uh, Miss Treaters i el tema se diu It's My Life, que és així molt un bé, poc com bé. un... entre mig psicodèl i mig fang. Mm. Bé, és bastant interessant i, a més, el missatge uh, m'agrada. Molt bé, idò, si vols, ens podries contar on vas i ara així fer un poc d'homenatge també i, i tanquem el programa si et pareix. Bueno... Uh, Uh, d'assistir a, un, a una missa funeral així un poc particular d'un company que uh, va morir la setmana passada uh, músic precisament de... era uh, molt conegut dins l'escena diguéssim unical mallorquina uh, d'aquest circuit que parlàvem abans mm -hmm. amb tot el tema del bluesville i, i tal amb que vaig estar tocant un parell d'anys amb una formació que se de Blues Devils. Eh, ell era de, de St Louis, Missouri i vaig un guitarrista i cantant ex excepcional. Excepcional, por enós. Jo recordo encara la primera vegada que el vaig veure. feia un períl de mesos que devia due Blues Billverns, no sé si tenia de set anys, 16, o de set anys. No, no... Més aviat deixat d'avien ser casats, però record que mm, vaig, vaig quedar estupefacte per partir de doble. Primer, veient-se les seves pintes, perquè era molt, molt, molt, molt yanqui. I record que duia uh, capell, texanes, però amb els calçons, uh, amb els calçons texans, valgui val que s'ha remuntat així, ficats per dins les texanes, amb un mocador per damunt, una cosa que això sí, que és un no? circ aquest tio d'on surt que unes pintes bastant particulars però després el vaig sentir que no me podia creure o sigui, era una cosa eh, brutal llavors tenia el seu, el seu grup que bueno, va, va seguir després va, va ampliar repertori en temes seus llavors faia, diguéssim faia versions de temes que fa poc eren coneguts qualcos eren clàssics més qualcos seus que no els sabies destriar molt bé, saps? Era... colaven exactament igual que els altres, que podies perfectament si t'haguessin dit no, és un superclàssic de no sé què, ah, sí, sí, sí, t'ho cregut. I record, eh, en, aquell, en aquell moment duia un guitarrista rítmic, que era Pedro Campuzano, uh -huh. i que li permetia fer coses que era, per jo eren eh, absolutament espectaculars, no havia vist mai ni, ni, ni sospitava tan sols que s'apoguessin fer, o sigui, tio fer fent un solo de guitarra eh, fent escat però eh, harmonisant la pròpia línia de guitarra i no era una, una línia diguessim prefabricada l'estava construïta en el estic. moment però per fent solo i, i o sigui, un... vai quedar però estorat, el record a més que, que, que m'ha durar més d'una setmana que Esquerra... I, i no només jo, record que anavave amb un parell d'amics, que també llavors que, que flipàvem però eh no bueno, Això ha de sortir a marxa i tal, però aquesta marxa, diguéssim, més un poc alternativa que hi havia llonses. Mm -hmm. oh, I van quedar, però, impactats. Eh, record que, hòstia, tio, en no sé què... Eh, flip, però flipàvem. I, bueno, eh, per circumstàncies de sa vida, en eh, final vaig acabar tocant una formació amb ell i, i bueno, una persona, és eh, la veritat, amb... Eh, que per, un, per una banda, bueno, tots els que el coneixíem i li teníem apreci, eh, i m'imagino que va ser la seva família, molt especialment. Va eh, ser família, vull dir, un, és baixista de, de seu grup, que a més tenien una amistat molt, molt propera, i que el va estar cuidant també en aquests oh. darrers moments. Una filla també bastant jove, que fins llavors s'estava visquent amb sa mare però que va anar a viure amb ell per poder-ho cuidar en aquests darrers moments. M'imagino mm. que ells han pogut fer una ola de qualsevol manera, però, o sigui, per una banda bé, perquè dius en el final pot descansar, no? Era un... un, un, un el pobre va, va patir un, un càncer i, de més, un dels més fotuts, Pentura, que, que mm. és el tema d'escap... De, de mm. Uh, clar, uh, no, ja no només és el dolor o els patiments, és que les teves funcions diguéssim clar. se van veient marmades. Jo record que poc després de que li detectassin i, i la fessin s'operació, mm. vava de deixar de tocar. Uh, no era capaç de tocar la guitarra i cantar en el mateix temps. Clar. Uh, a més, record, uh, poc després de que li donassin salta, se va organitzar, ara fa qüestió d'un any, un concert per, diguéssim, per recaptar una mica de, de fons, fons i tal. Jo, la veritat, eh, m'ha coincidit un aniversari d'un company en que jo m'havia compromès a, a punxar abans de que fes això i, en el final, em faig comptes tocar, però en final no vaig arribar a tocar sejam, però sí que vaig passar abans per poder-lo veure i, i, i saludar-lo i tot això, no? Mm. I, i record que, així com el vaig saludar, en la bona de, de primera no ho va a conèixer. Vava de girar a cara i em dir, no, perdona, és que amb aquest i no hi vaig bé. Ah. I, I llavors, en teoria, encara estava bé. Mm. Vull dir que, per una banda, sí que és... és eh, bueno, a mi imagino que és això... Eh, estic content que el es, que patiment s'ha acabat, eh, bueno, content, eh, és un, un dir, no? Clau, sempre ha la dejuntiva, no? Quan una persona està patintant, no? Que vols ah. estar eixit de patir, no? mm, sí, ja, perquè ja no només és ell, és, a, és tota la presència de les seves a... Però, clau, al mateix temps ha deixat un buit molt important. Mm. I doncs hi pareix, acomiadarem aquest programa a... ah. fent un homenatge a en J.K., uh -huh. punxant el darrer tema, que us diràs quin és, i el que tu vulguis comentar com a cloenda... Uh -huh. Doncs uh -huh. no sé és... què dir. Uh, el tema és d'un tipus... Jo justament només tinc dos singles d'aquest home, però uh -huh. els dos són brillantíssims. És un tipus que es diu Chuck Brown. Uh -huh. I uh, els dos són, uh, són un estil bastant curiós, que és, parlant de la música dels vuitantes que hi ha petites coses que, que se'n salve, se, no? se salven, no? un, un, per, per jo és una cosa que està un poc en el límit que, és, que és, es diu bugui. Però uh -huh. no és el bugui-bugui, sinó és... Diguéssim, uh -huh. és, és un, poc, un pas més en el funk que uh -huh. s'introdueixen sintetitzadors, són bases més matxacones, per dir-ho així, uh -huh. però tampoc és disco. És, uh -huh. és un mescle bastant interessant. I aquest tipus, la uh, veritat... Mm, Uh, hauria d'investigar una mica més perquè Sa banda és molt potent i el tipus pareix que té una espècie de carisma especial els sense... es dos temes que tenc, bueno, dos, sí, perquè els dos singles que tinc són part 1 i part 2 ah, són dos temes que per una cara hi ha una, una part del tema i per l'altra, altra. però els dos temes són molt molt bons molt bé, Chuck Brown has dit, Chuck no? Brown molt bé, idò jo acomiadó el programa ja i moltíssimes gràcies per venir i compartir el teu temps amb, aquí amb la, la uh, Faki Paella amb jo uh, i, a tu per convidar-me sí. i, i vaja, no sé què he de dir que uh, això que parlàvem de ser escena musical i tot el aquest, bueno, però, sí, jo que sé a poc a poc la cosa se, anem, se, se va... anem si podem revifar un poc no? i no res, també acomiadar diem que bé, anem a celebrar la vida Exactament. I i i ja compte aquells que nos han deixat i tenint un record que tal vegada també perdura un poc la vida tenint els sí, records. El record, el record sempre, no, queden, sempre les queden les persones sí, que, que es van deixar, no? bueno, i en el seu cas, com que tenies d' que era músic, queden els discs. Claro, la música. Ja no només els records, sinó és, és, és uh -huh. feina que està allà, està, i és est testimoni de qual que manera s'es llegat. Molt bé. De moltes gràcies, Emili, anem a sentir el derretema i ja tanquem els micròfons, apaguem les llums de la ràdio i manem cap a un altre lloc. Good